Първата идея – истинския войн. Истинският войн е изключителен търсач на пътя. На дао. Той забравя всичко, което другите помнят. За да си спомни за това, което всички забравят. Истинският войн за това е и мадрец, защото е вкусил от тънката субстанция на дао. Той се храни с много тънки енергии. Той ги улавя със своята пустота, със своя безкрай. Пътят на истинският войне е огън, който изгаря по пътя си всички външни неща, всички привързаности. Това се е случило и на кладата. Пълна смърт за злото и за най-малкото зло. Пълно унищожение на земното мислене. Това е друга цивилизация, друга вяра, която ще разкриваме все повече. Когато сърцето дълго се е упражнявало в чистота, то се завръща в древната традиция, наречена чжен, т.е. истинността. Истинският двойен е верен дух. Животът е маловажен в сравнение с притежаването на верен дух. Лаотзък казва, който се е настроил на пустотата, той изчиства тъмното огледало в себе си. Значи, който се е настроил на безкрая, той изчиства тъмното съзнание от себе си. Истинността е абсолютният ритъм на Вселената. Вечният поток на живота. Пътят на война е пътят на самопостижението в истината. Стихията на истинският войнен е мека и отстъпчива. Забележете, както водата. Никой не може да победи водата и вятъра. Мека и отстъпчива. Но тя може да помете всичко по своя път. Тази мекота може да помете всичко по своя път. Самото просветлено съзнание се явява като действие, което е над всички други действия. Според мъдреците професионалистът не постига целта. Достига я мъдреца. Истинското бойно изкуство не е професия. То е безусловна любов. Професията не е любов както някои са превърнали вярата в професия. Това е любов към Бога. Няма нищо общо с професия. Професията не е любов и затова тя е враг на придобиването на истината. Професионалиста прави много неща, а според даосите истината е в неправенето. Ще обясня. Мъдрия не говори, не действа, не мисли. И с това той се отличава от другите хора. Той пребивава в същността, в Бога, в Дао, във везди същото. Тук той става неспособен да действа и да прави. Тук Дао прави нещата. Значи не той, а Дао прави нещата. Дао ги прави в него. А това означава че пустотата без края е вечен победител подобно е и богомилското доверие на кладата да застанеш накладата с изключително с голямо смирение и да оставиш Бог да реши, това е тотална вяра, тотално доверие каквото реши той е най-доброто а той грешка не прави